обривки млявої вічливої розмови з господиною, прощання, у дверях клацає замок, важка хода господині, не тапочок, все. Я безробітний. Милість Цезаря Зранку сідаєш за книжкою Валентина Красаченка «Людина і біосфера» Знайомий редактор київського екологічного журналу Ще місяць тому замовив статтю про антропогенез в умовах цивілізаційної кризи Важко і ліниво входиш у матеріал книги, наче морш-початківець у лядяну лютневу воду гортаєш книгу, читаючи назви розділів, підзаголовки, розглядаючи таблиці функцій живих організмів, приклади одноклітинних спільнот, колонії у стані безстатевого розповсюдження, шляхів міграції Атлантичного селеця, таблиці звуків, які виголошують шимпанзе, відносних змін чисельності хребетних кембрійського періоду, варіативності колишніх деяких рукокрилих, приклади найпримітніших знарядь праці людини, дошельської культури, графік еволюції маси головного мозку людини, рисунки періодичного закону географічної зональності і зміни клімату за останні мільйон двісті тисяч років схеми поселення епохи неоліту і типів людського життя локальних географічних зон, життєдіяльності організму в неадекватних умовах середовища, типологія темпераментів за Шелденом, дані історико соціологічних досліджень розподілу померлих за віком в Європі X-14 століття, чисельності розміщення українців в 18-20 столітті. Отебе голова йде обертом від цього невідомого Всесвіту в якому виникли твої пращури, діди та батьки, в якому ти народився і щодня фізично вмираєш вже протягом двадцяти згаком років. Тобі навіть стає трохи шкода бідолажних космонавтів, що вони мудохаються в тому далекому та юлізорному, нікому не потрібному космосі, не помічаючи того безмежного різноманіття життя, яке в них перед самісіньким носом. Міркуєш про те, скільки в цю книгу вміщено інформації, знань, і тобі стає моторошно від цих обрію. Виявляєш свою майбутню статтю для столичного журналу, і вона видається тобі жалюгідним ембріоном невизрілого інтелекту. Згадуєш свою давню мрію займатися антропологією. Гортаючи сторінки, раптом натрапляєш на думку автора, розвинуту зі спостережень Дарвіна за тваринами, що у світі вживають не найсильніші, а ті, хто здатний зберегти вид, здатний залишити потомство, тобто має унормований і мінімально ризикований спосіб життя. Ця, на перший погляд, непримітна думка діє на тебе, як електрошок. Це сказано про людей. А писалося про звірів. Не помічаєш реальності. Про неї здогадуєшся інтуїтивно. Через голод, який повертає тебе до відчуття часу і указує, що прийшла пора обіду. Знехоті відкладаєш книгу і в тупому трансі, який виникає, як правило, після знайомства з об'ємною та насиченою інформацією, пересуваєшся на кухню, шастаєш по баняках, заглядаєш до холодильника, де стоїть підозрілий борщ. Одна гадка про те, що його треба гріти, в тебе викликає страждання. А ще закапцанілий та почервонілий шматок кількаденної ковбаси, яку рада хапаєш, бо з нею не треба довго возитися. Відрізаєш шмат батону і маєш справжню їжу справжнього інтелектуала. Пізнання та кулінарні викрутаси –